Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin As-salatu wa s-salamu ala əkləb və müsələyin Seyyidinə Muhammedin və alə əlihiyyə və sahbiyyə ədməin Ənkisən dəfkaldır, yəni ənvarlı tərbiyyə, növlərində və burda dədik ki, tərbiyyənin yani, münik tərbiyyət növlərdir e, bunlar da aşağıdaqlardır və e, bunlardan birincisi münuar nəzarətlə tərbiyyə etmək Elimlən, yəni, hər bir yəni, Müslüman və o məhsuliyyətli daşıyan insan gələk yəni, o tərbiə barətində kitablardır, axtarmalıdır, yaxın yəni, təsitliyi axtarmalıdır ki, yəni, uşağın üçün ən kərfəni, yaxın da ən ideal tərbiə üsulunu tasasın. Gördən, çoxları uşağın üçün yəni, tam kitab cihazı alır, yardımatını yəni, Və görsən, bunların alanda yəni, bir adımını qabağı, bir adımını geri atır, yaxud məsbələt edir yəni, peşə sahiqlərindən, bunu bilənlərlə ki, bunu alıq olar, olmazdır. Hansı ki, o qədər ümim deyil olur. Amma qaldır ki, tərbiyyə əsas mühim məsələlərdən biridir. Ona görə tərbiyyə üçün daha çox maraqlanmalı və onlar üçün, tərbiyyə üçün idealdir. Idealdir, yəni üç durs seçməli, idealdir qaydaları öyrənməlidir. Çünki uşaqlar yəni, e, a, a, a, atanın boynundadır, yəni məsliyyətini dəşirir. Çünki Allah Qarabı ürkiyəri yönlədiyini əmənu, qu əmqusakumu iman gətirənlər, ödünüzü və ailənizi orduqdan qoruyun, ailənizi. Amma bir çoxlar var ki, görsən, uşaqlarını e, qoruyurlar dünyanın odundan, dünyanın soyğundan qoruyurlar. Amma qaldır ki, məsələ afirət məsələsində isə ona diqanə, təhlənkar yanaşırlar. Ona görə Xəsən Rəbaşı vahim ala ki, alimlər, alimlər, yəni uşaqları siz ana atasından, doğma ana atasından daha çox sevirlər. Ne görə? Çünki ana atas uşaqları dünyanın istisindən və soyuğundan qoyurlar, e, alimlər isə uşaqları afirətin soyuğundan və afirətin istisindən Qodunla qoruyurlar. Ona görə bu üç bir məsələdir, büyük e, əni, üzərində, e, bir məsələlərdən biridir. Asanın üzərində olan məsələlərdən biri də uşağın tərbiyyətlidir. Və keçdi ki, onun üzərində, onun qəlbində e, Allahı tekləşdirmək, Allahı tanımaq, yəni həq etdirmək, yəni bu kimseləri qəlbində əkmək lazımdır. Yəni, əgər yəni, uşaq, Yəni, Allahın haqlarını bilməzsə, Allahın haqlarını qormazsa, o uşağının nə qədiri qiyməsi olarsa. Və üstəliklə, o uşağın axı üçün də bir faydası olmayacaqdır. Ona görə, axı ıla axı ki, sözündən sonra qazan bir bu iş, sonra qazan bir bu iş. Əgər evladının yəni, salih olmasını fəbulərsək, nə kimi salih əvvəl işləyərsə, ondan gəlirsək. Eğer sen ona bir fatiheni, yani, bir ayeni, bir sözü öğretmişsense, onun dili ne kadar bu sözü, bu ayeni, bu süren tereffiz ettiği zaman sana onunla şerif olursa. Nə qədər əzərdirsən, sən dəstəmat Allah ona yaratırsənsə, hər zəfə o qollar, sökəndə, üzünü yuyanda mən o sualqa şərik olursan. E, verək o kimi həni sağlılardan insan məhrum olmalıdır. Görürsən, dünyalı qazanclarını çoxu bilir, axtarır, onu hər bir tərəfə girir özü üçün, dünyalı bir qazanc çapsın. bu vadisədir. Qaidi, qəsən çoxları bu dünyalı qazaniqlardır, hədəsə, məqsədə qaidi çevrilirlər. Amma əslində, bunlar hamısı insanın yeməsidir, yatmasıdır, durmasıdır. Hələ, bütün bunlar hamısı, yəni, vahidədir. Nə üçün vahidədir? Təhqil ürubudiyyətindən əsələ. Yəni, Allaha qulluğu, yəni, düzgün, sürgətçi həyata keçirmək üçün. İnsan yəni, yeməs qaidi, əgəl qaidi olsaydı, e, heyvan da yiyib, heyvan daha çıxı yiyib insanla. Yatmağa qalsa, heyvan daha cüzdür. Başka şeylərlə nəzzət almağa qalsa, heyvan daha da çox nəzzət alır. İman insan bilməzi bütün şeylər, əgər qayi olsa, onların heyvandan fərqlənmir. Heyvan qayət bulur. Amma insan, yox, insanı buca bir qayət üçün yaradır. O da əsas ibadəti, Allaha qulluğu həqiqi fərqətlə həyatına keçirməkdir. Deməli, tərbiyyən növlərinin yəni, birincisi olur ki, İslah ilə və yəni, ya nəzarətlə e, tərbiyə etmək. Yəni bu da ən yəni, əsas kəlidən övladlarından biridir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da yəni bu ümmətin, bu cəmiyyətin müsəlmanlarını yəni bu müvahidə ilə, nəzarətlə də tərbiyə edərdi. Bu elə bir nəzarətdir ki, bunun arxasında tövcih, yəni yönəltmək, nəsihat, yol göstərmə gəlir. Ona görə bunun tərifsarəsində deyilir ki, "والمقصد في كتابيات الملاحظة ملاحظة الولد وملازمته في التثقين العقيدي والأخلاقي", yəni demək olar ki, bu, yəni müşahidə ilə nəzarətlə, nəzarət tərbiyəsində, yəni uşaqda əsas əqidəni və həmçində əxlaqının düzəltməsini ona yerləşdirmək və həmçinin onun nəfsiy və ictimai sosial tərəfindən onun hazırlanmasına, ağırlanması ilə maraqlanmaq və həmçinin daima onun varlığında, onun halı varlığında, onun cismlə və həmçinin elm tərəfindən də kimi şeylə fəaliyyət göstərmə təvarifini ondan tədqiq etmək çoruxmaqdır. Yəni bu kimi müşahidə, yəni bu nəzarət, yəni onun bütün şaqqı tərəflərini əhatə etməlidir. Və həmsinin e, tərbiyyəçi çəkinməlidir. Nədən çəkinməlidir? Onun nəzarəti cəksusluğa çevrilməkdədir. Nəzarət olmalıdır, nəzarətində öz tərbiyyududu var. Yəni öz, yəni çərkivəsi var. Əgər o açarsa, artıq neyə çevrilir? Cəksusluq olur. Yəni uşaqlar tərbiyyətlidir. ki, ya ola bilər, ana ola bilər, e, böyük qardaş ola bilər, baxır da, e, baba ola bilər, nənə ola bilər, bu yerinə atı olaraq. Ə, deməli, onun nəzarəti Hərdini atmamalıdır Yəni, cəsusluğa çevrilməməlidir Yəni, ona görə Uyun ki, yəni, xalq adamdır ki Yəni, tərbiyyəçi Yəni, bu Təqdirdən geçdiyi altı Təqdirdən geçdiyi altı Təqdirdən olan bir Təqdirdən geçdiyi altı Yəni, uşağını uşağın, Eşələmək, axtarmaz Və ondan çıxan Nazıqlıya görə Ə, uşağı hesaba çəkmək, yaxud dağılamaq, yəni bu deyil xasadandır, xasadandır ki ə, uşağın otağını, yəni axtarmaq, tətdik etmək. Çünki bundan sonra əgər sən uşağın otağını belə axtarsan, yəni uşaq tərbiyyətliyə inanmayacaq, tərbiyyətliyə olar qınavı itirəcək və İstədəcəkdir ki, o, inanılan bir şəxsiyyət şəxs deyildir və bundan sonra o bu uşaq nəyə yönələcək, özünün əşyalarını başqalarının yanında gizlətməyə bağlıdır. Ya qoslanın yanında, ya da tanışlarının yanında öz əşyalarını gizlədəcəkdir. Yəni buna təbəq oldu? Təzbiyyətinin cəsusluğudur. Yəni nəzarət, yəni verir həddini açmamalıdır. Yəni bu da Peyğambər s.ə.v-in göd evladları və həmçində ə, sahabələrini tərbiyyə etdiyi zaman Peyğambər s.ə.v-in yolundan deyildir. Olmazdır. Və həmçində tərbiyyəçiyə lazım olan da odur ki, uşağı çox, yəni bizə deyilə, fıslıqma qovmaya salmaz, çox düşdürməsiniz. Və yaxud ə, uşağı hər dəsə, yəni gözü ilə yolda fıslıqma ən yəni, uşağa bir növ, yəni müstəqillikdir deməlidir. Yəni, xüsusən də uşaq və yəni bu hətti buluğa çatmamazdan əvvəl, 8, 9, 10 yaşlarında olan uşaq, yəni istəyir ki, uşaq özündən inam yaransın və dünyanın sözünə etimad etsin. Yəni bir növ müstəqilliyi sevir. Və həmçinin istəyir ki, bu sözünün öz, nəzarətçisi olsun və öz işlərindən özü məhsul olsun, özü sorumlu olsun və həmçinin yəni, o tərbiyyəçinin nəzarətindən uzaq olsun və buna görə yəni, uşaqa normal şəkildə el yəni, fülsət bölməlidir və həmçinin bu nəzarətlən tərbiyə zamanı tərbiyyəçi uşaqda müəyyən təksirlər, nöqsanlar yəni, görəcək Amma bu növsanları gördüyü zaman yəni çalışmalıdır ki, yəni onu düzgün şəkildə, yaxud mülayim şəkildə onu döyrətməyə çalışsın. Yəni birdən birə uşaqın üzerine yəni hücum etməsin. Yaxud yəni, da yəni uşaqdan katalar yəni çıxıqca, on kata çıxıqsa, onuna görə də danlamasın, on katanın. Yəni hücum etməsin, yaxud da yəni, uşaqdan xatalar yəni, çıxdıqca 10 xata çıxıbsa 10-na görə də danlamasın. 10 on xatanın 10-na görə, çünki uşaq durur, 10 xata çıxıbsa onun 3-nə görə, 4-nə görə, 5-nə görə danlasın. Əgər 10 on xatanın 10-na görə danlasa artıq tərbiyyəçi yenilir, uşaq təbiyyəsindir. Təqiq olaraq, uşaq başladı, böyük başladı. E, və həmçinin çalışmalıdır ki, ona yəni, buyuranda da və qadağan edəndə de mülayim şəkildə. Buna deyilər mücəraq, yəni yoluna qoymağı, yönətməyi bacarmı, bacarmağı, e, yəni mülayim şəkildə etsin. Ətsinə, yəni e, bərdən, bərdən uşağın belə xatalarına göz yummaq, bu özü ən ideal usul sayılır. Görür görməyinə, amma özünü bilməməsinə yax, görməməsinə vurulur. Bu da ən yəni, terbiyədə, eee, gözəl usullardan biridir. E, və xüsusən də uşağın yaşı 1 yarım, 3 yaşlarında olarsa, uşaq çox həssasdir, ki, başqalarının, yəni nə dairdir, özünə səhv çəkdin əbval təyinlərinin qardaşlarının və belə bir zamanı yətcəbu, yəni özünü bilməməliyə vurmalıdır. E, çox çünki çox... bunun tərbiyəvi və nəfsî zərərləri varmış. Hər xatasına görə onu danlamağın tərbiyəvi və həmçində nəfsî zərərləri var. Sonra ikinci tərbiyənin ikinci növü ət-tərbiyətu bil-adəti. Yəni adətlə tərbiyə etmək. Yəni adət özü nəyə irəli gəlir? Adət halindən nə vaxt düşür Yəni, davamı olandan sonra da Yəni, burada əsas qəsd davamlı olmaq Yəni, burada e, Birinci bölüm odur ki e, Usulü tərbiyyət bil ədə Yəni, e, adətlə tərbiyyə etməyin əsasları Nədir? Birinci, bu adətlə tərbiyyə etməyin əsası Peyğəmbər s.a.v-in hədisidir namaz barəsində Peyğəmbər s.a.v-in namaz barəsində olan hədisidir مروا أولادكم بصلاة لسبعين yani 7 yaşına çıtan da namazı li göre, namaz əmr edin وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشِينَ ve 10 yaşına çıtan da namaz kılmazlarsa namaza göre vurun وَفَرِجِقُوا بَيْنَوْا بِالْمَضَاجِ ve yatak yerlərində ayrın demez ki 7-10, neçəyil 3 il. Demək, bu nəyi bildirir? Adətlə tərbiyyə etməyi. Adətlə 3 il namaz təkrarlanır. Demək, 3 il uşaq 5 minlən artı namaz çıldır. 5 minlən artı. Yəni, 5 minlən artı namaz çıldıktan sonra uşaq artı o namazı tərk edərmi? Artıq onda bu namaz, bu tərbiyyə onda həq olur ee, və onun nəfsində güclü bir adətə çevrilir. Ona görə E, İbn-i Mas'ud radiyallahu yönəldərək buyurur ki وَعَوِّدُوهُمْ الْخَيْرِ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَدَتْ <عَادَة> Deyirsiniz uşaqlara xeyri dərdiş elətdirin xeyri dərdiş elətdirin xeyri dərdiş adətdir xeyr adətdir o dərdiş nə? artıb o adətə çevrilir həmçinin də ərəblərdə e, bir misal vardı ki el Al ibnu alə mə'avvədə hu ahudur yəni oğul, yəni oğul atanın dərdiş eləkdirdiyi iş üzərində böyüyür və bununla da e, yəni, e, yəni adətlə tərbiə etmək təkcə bu ibadət ayinlərinə yox həmçinin də bununla yanaşı ədəb və əxlaqı da əhatə edir bunun da ikinci bölüm odur ki yəni, insan necə adətlə tərbiə etməlidir Adətlə tərbiyə etmək elə ilk anlardan, ilk yaşlardan başlayır. Görsən, uşaq, yəni 6-cı ayında, yəni o sevinir ki, yəni, ətrafında olanları sevindirəcək, xoş xalasalacaq, bir, yəni əməli təkrarlaməklə uşaq sevinir 6, 6 ayında. Və bu təkrirlər artıq onun adətinə çevrilir və bu adəs də onda, yəni hətta 7-ci aya qədər də qalır və buna görə, ana öz uşağını nazlı böyütməkdən çəkinməlidir Gördən ki, nazlı böyükəndə, yəni birinci gün uşaq elə hesab edir ki, daşınanda, e, ələ götürüləndə susur və hər dəfə ələ götürüldükdə, artıq onun adətinə çevrilir. Buna görədir ki, ana hər dəfə, uşaq ağladığı zaman onu ələ götürərsə və uşaq da artıq bilir ki, yəni üslub budur. Ələ götürülməsi üçün ağlayacaqdır. Və hər dəfə ələ götürəndə çevrilir nəyə? Adətə. Buna görə, ana belə bir şeylərdən çəkinməlidir. Və həmçinin o südəmər uşağı əmizdirmək üçün yuxudan da oyaq qalmalıdır. Çünki o uşağın yuxusuna haram qatır e, və uşağı gecə vaxtı yemək yeməyə dəhşilətdir və həmçinin gecə vaxtı oyanmağa dəhşilədir. Hətta o uşaqda aylıq tox olmasa da. Və bu belə bir adət, so, yəni gec yaşlara qədər də davam edir. Sonra bunu tərk etmək uşaq üçün çətin olur və həmçinin bəzi təlbiyyətçilər çox xataya yol verirlər nə vaxt? O vaxt ki, görürsən uşaqlardan bəzi haram olan sözlər uşaqların dillərində gəzir və onların təlbiyyətçinin, uşağın ağzından çıxan o nalayıq sözə, o haram sözə gülməsi bu böyük bir xatadır Ola bilsən ki, bu olduqca ədəbsiz bir söz olar Görürsən ki, uşaqdır deyə gülürlər uşağın altına çıxdığına görə buna görə gülürlər e, və bununla sevinirlər e, və bu da altını nəyə gətirib çıxarır? adətə gətirib çıxarır və belə bir xoşlanmaq, uşağın hərəkətindən xoşlanmaq onlar gözləri də bilmədən e, pis adətə gətirib çıxarır və həmsinin bu tərbiyyənin, yəni adətlə tərbiyyənin əhəmiyyəti qayıdır gözəl axlağa onun da geniş mənasında birisi odur ki ə yani fitrət, deyə yəni, fitrətdən baxlar və həmçində qayıdır nəyə? işə, e, vərdişə qayıdır. Ya yəni, çünki ya yəni, axlaq elədir ki, yəni bəzi insanlar var ki, o küçrətni də var o. Səbir ölsən, o fitrətdən səbirlidir. Fitrətdən axlaqlıdır. Fitrətində o həyə var. Am bəzərlisə nədir? yox kitabında ona hardan gəlir göydən tökülür ha nə ilə qan nə ilə tərbiyəni yəni uldan nədir qazanmaqla onun, onun üçün də rəhbi şələt lazımdır çalışmaq lazımdır ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ki və men yataf der isab birulla kim kim səbirli olmağa çalışarsa Allah var onu səbirli edər və men yətaallə yuallimulla kim öyrənməyə çalışarsa Allah qədomə ilə. Deməli çalışmaq lazımdır. Görsən, görsən o təbiətindən həyalıdır. Bəzən də yox. Təbiətində yoxdur. Amma o həyəni qazanmaq olar mı? Deməli belə götürəndə iki bölünür. Deməli təbiyyəsdə olan, təbiətdən olan həyat, təbiət olan səbir və təbiət ona axlaq və bir də qazanılan təbir və qazanılan həyət. Amma də yoxdursa onu qazanmaq nədir? Mümkün, fiyamasam göstərir ki, kim səbil etməyə çalışarsa, çalışar ki səbil etsin, səbirli olsun, demək Allah ələ onu səbirli edər. Qazanlara görə savab qazanır, yəni. demək əksəl neyə görə savab dərəfdir. E, demək ona görə yəni çalışmaq lazımdır ki, o vərdişlə yəni uşaq həmən əxlaqı qazansın və onda bu əxlaq həq olunursun. Və buna görə uşağı ibadətlər və həmçinin gözəl adətlər üzərində, yəni böyütmək üçün, onu tərbiyəltmək üçün vacibdir ki, müxtəlif, yəni üç buğlara əlaqə, yəni çalışaq. Çünki bu aməllər təkrarlansın və bunun üzərinə davamiyyət olsun və həmçinin bununla yanaşı tərqib və tərhib olsun. Tərqib nədir? Rəqəbləndirmək. Tərhib isə nədir? Qorxutmaq və həmçinin insan özü də, yəni gözəl nümunə olmalıdır. O tərbiyə ilk növbədə nə olmalı? Gözəl nümunə olmalı və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sünnəsinə tabe olanlar olmalı və bundan başqa tərbiyəni bu vasitələrdən də istifadə etməlidir. Bu necə idi? Tərbiyənin ikinci növü. Birincisi nə idi? Mülahizə ilə, yəni nəzarətlə tərbiyə etmək. İkincisi adətlə tərbiyə etmək və üçüncüsü də yəni işarə ilə tərbiyə etmək. İşarə ilə tərbiyə etmək və işarə ilə tədbiə həmişə olmur yəni müəyyən vaxtları var e, məsələn uşağın böyük bir toplum qarşısında və yaxud e, qonaqların bəzi qonaqların qarşısında xata etməsi yaxud da uşağın bu xatası birinci dəfə olması və belə bir vaxt yəni tərbiyyəçinin qəzəbli baxışı və yaxud ənlən qizli bir işarə etməsi kifayətdir. Nə vaxt məli insanlar yanında və yaxud da toplum arasında və yaxud da ilk dəfə olarsa yəni qəzəbli baxış və yaxud da ənlən qizlicə işarə etməsi kifayətdir. Neyə görə? Çünki belə bir yerdə, qunaqlar qarşısında, insanlar qarşısında uşağı cəzalandırmaq, uşağı inadcıl etmiş. Ölə də, elə deyil. İnsan özündə götürsün də. Yənsən, insanı cəmatın qarşısında təhlifdə edənini qabul edir. Nəsət vermək asandır, qabul etmək çətindir. E, təhlifdə verənini götürür. Amma qədər qarşı cəmatın qarşısında sən desən ki, nəsət edirsən, əqəbul edir, qəbul edirəm. Daha da inatkar olur. Və həmin uşaq, eğer cemaatin qarşısında e, onu cəzalandırsan, yəni bir o qədər də uşaq inatkar olur. Çünki insanlar ona baxır. E, və bəzi uşaqlar da, yəni xəcalaq çəkdiyinə görə ona işarə kifayətdir. İşarə kifayətdir və bu da hansı uşaqdan belə axlaqlı, ədəbli uşaqdan, yəni istifadə olunub bu kimi tərbiyə üsulları. Və həmin buna daxildir. E, yəni, birbaşa söz yox Yəni, o da həmçinin ona işarə edilir Sözlə işarə Sözlə işarə etmək də Ona rəvçilələr təaril Sözlə işarə etmək də Buna daxildir Məsələn, deyirsən ki, uşaq Yəni, özünü yaxşı aparmır Sən ümumi olaraq deyirsən ki Belə-belə işi görən uşaq Onun əməli məzəmmət olunan bir əməl Əgərdir o uşaq Yəni o əməli bir də təşrirləsəm, mən onu cəzalandırardım, yaxud cəzalandıraraq. Çünki belə bir istubda, ümumi üslubda, sən deməyin uşağın həm kəramətini qor qoruyur ıı, və həmçində evdə olan başqalarını da ədəbləndirir. Yəni, başqa belə xatallara düşməsinə mani olur. Yəni, ümumi bir birbaşa ona görə atmirsən qanlağı, ümumi olaq, deyirsən ki, belə iş tutanın işi düzgün iş deyil, Məzəmmətə layır bir işdir. Əgər mən o etsək, təkrarlasa o işə görə mən onu cədalandırıram. Dördüncü tərbiyyənin üslubundan məzə ilə tərbiyyə etmək və bunda həmçinin sələflərin yəni, mövqeyi, yolu. Yəni, məzə dedikdə, əsas bu iki tərəfə dayanır. Birincisi, haqqı bəyan etmək və ikincisi də münkəri aradan qaldırmaq və bununla da yəni, uşaq xataxını güzəltməkdə e, təsirlənir. Çünki haqq bəyan olunanda artıq xataları aradan qalxır. Və həmçinin muizə, uşağı o zəqbətləndirdiyi əmələ yönəlməyə yönəldir, yəni dət edir. Həmçinin Moizənin növlərindən Moizə əl-bil qıssa, yəni qıssə ilə Moizə etmək. Yəmmə o yüzden ümumən olur ki, tədkürüm binar və cənnət, yəni cənnətlə, cəhənnəmlə xatırlaxmaq və həmçün bu olur qissə ilə, e, o qissəni danışan ins insan nə qədər bir üslubu gözəl, yəni başqalarına seçilərsə və cazibədər olarsa və bir o qədər də uşağı e, diqqətini özdə cəlb edə bilər və bir o, bir o qədər də uşağa təsir edə bilər və bunun da toplu yəni, müəffəq e, qazanmaq üçün üslubları vardır və ikinci Yəni dialoqla olan mövzə, dialoqla olan mövzə bu da həmçinin uşağın yəni diqqətini cəlb edir və onun becikliyini aradan qaldırır ə, və həmçinin bu yəni ərdetmək üsulu ilə olsa daha gözəl olar. Və həmçinin də bu tərbiyə tərbiyə üçün nə yaradır? Ə, uşağın nəfsinə düşən o şübhələri bilməyi imkan yaradır və bununla da o tərbiyyəti uşağın nəfsində olan şübhələri hikmətlə müalicə edir və üçüncü Moizənin növlərinə vurmaqla olan Moizə hansı ki, belə vurmaq o da yəni, fəhmi yaxınlaşdırır yəni, mənanı yaxınlaşdırmaq üçün dördüncü Moizə yəni hadisə ilə Yəni, müəyyən baş verən hadisə ilə olan boya deyilə xatırlatmaq. Hər dəfə müəyyən bir şey baş verdikdə tərbiyyəçiyə vacibdir ki, ə, orada istifadə etsin, tərbiyyə tərəfdə. Hər bir hadisə baş verəndə istifadə etsin, o hadisəni boş yerə buraxmasın. Məsələn, yəni, əl bir baş verən, məsələn, dağıntıdır, Hələ bu kimi hadisələr baş verəndə, yəni ona münasib, uyğun, e, yəni mövzü etməsidir. Bunun yəni, bununla məsəl o acılıqlar, döyüklər olan acılıq oldu zaman uşağa Allahın nemətini xatırlatmaq. Yəni cəmaət acından ölür və uşağa xatırladır, Allahın nemətini və e, və bu da uşağın nəfsinə böyük təsir edir. Və belə bir, yəni hər bir münasibətlə olan yönətmənin olduqca böyük bir e, təsir vardır. Və sələflərinin bu muayizədə olan yolu nədir? Yəni, onlar əsas yoludur ki, ixlas və mütəbə. Yəni, insan özü ixlaslı olmalı və həmçininlə Peyğəmbər s.ə.v yoluna tabi olanlardan olmalıdır. Əgər deyir ki, o muayizə edən özü yəni, muayizəsinə əməl edənlərdən deyilsə və yaxud o ixlaslı deyilsə e, onun moizəsi qəlbə daxil olur. Yəni, moizə mənası nədir? Moizə xatırlatmaqdır. Əgər o insanda özü ixlaxlı deyilsə və yaxud özü əməl ələnlərdən deyilsə onun moizəsi yəni, tətir eləmir, heç qulaqdan da içəri girməyir, qulağın ətrafından fırlanaraq yerə düşür. Və həmçin onların hədiyinə yoluna idi ki, ə, uşaqları ağıllarına uyğun şəkildə muhatəbə etməyəni tanışdırmaq və həmçində danışdırdıqları zaman uşaqlarla, yəni mülayim danışmaq ki, bu daha ya, daha yaxşı qəbul olunsun və uşağın nəfsində daha gözəl tək olunsun. Və həm ki bununla yanaşı müvafiq vaxtı seçmək lazımdır. Yəni, o münasib üslumla yanaşı, münasib vaxtı da seçmək lazımdır. Yəni, uşağın nəqs tərəfdən hazır olmasını və onun bu danışığa qəlbdən hazır olmasını, köksünün açıq olmasını bilməli və həmçinin insanlardan ayrı olması. Çünki insanlar arasında da o qədər faydası yoxdur. Və həmçinin də uşağın hətləlik anından istifadə etməlidir. Çünki bu halda qəlbin yəni, yumuşaqlığı ilə yanaşı, yəni fitrətin saxlığı vardır. Yəni, uşağın fitrəti saxtı, qəlbinə artıq, o günah tozları qarışmayıq və bununla yanaşı xəstə zəmanında bir o qədər də qəlbi incələşir və sənin verdiyin o tövsiyyələr, mövizənin o qəlbə təsiri daha böyük olur. Amma qaldı ki, uşaqa oynadığı vaxt və başqalarının qarşısını, yar qarşısında ona mövizə etməyin heç bir faydası ol. Oynayam vaxt çağırır, ona mövizə etsə, yəni ona xakırlatsa faydası olmayacaq ki, fikri oradadır. Yəni, bir acıqla gələcək və acıq ə, fikrində qalacaq və heç bir şey qabul etməyəcəkdir. Və həmçində, moizə zamanı tərbiyyatı çəkinməlidir, çoxlu moizə etməkdən. Və moizəni hər dəfə yox, yəni vaxtdan bata etməlidir. Ə, elə etməlidir ki, uşaq özü bezməlsin. Hətta Peyğamber s. ləmdə İslubəyə idi, İbn-i radiyallahu anhu, yəni bir dəfə moizə Və sonra ondan tələb edirlər ki, yəni sən bu mövzunu çox gözləyincü. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem كان يتخوّلنا بالموعظه. Yəni bizə də vaxtdan vaxta, yəni hər bir dəfə mövzə edərdi. Yəni də başqa şeydi, mövzə başqa şeydi. Dedi ki, bizə vaxtdan vaxta mövzə edər. Niyə görə? مخافة سئامة علينا. Bizim kimi cəmiyyətlər. Bizim bizə məyusdur. Yəni bizə vaxtdan vaxta vaxtaşırı Çünki hər gün etmək artıq ıı, o həmən o muayizə özlüyündə gözəl də olsa, o şirinliyi etir. Amma müəyyən vaxt olanda o şirinlik onda qalır. Üstəlik də uşaqda və həm üçün o nə qədər yaxşı olsa, çox təkrallananda artıq insan bendir. Vələnlə təsirə <Sessizlik> muayizə müaqqatını fə yaxsır təkrarıq, maatəbəud əvqat deyir ki, muayizənin də təsiri müəqqəsidir onu təkrarlamaq, yəni, gözəl olar, amma vaxt arsır, vaxt arsır, yəni, e, hər gün yoxdur. Ona görə bu da cəlbətçi üçünün olduğu kəmin məsələlərdən biridir ki, insan münasib vaxtdan yanaşıq, e, münasib üslubu da seçməlidir. Əgər bu üslublar olmasa, əks nəticə belə bilər. Gördənlik çoxları Yəni hər dəfə oturanda, yəni xatırladı. Yox, yəni, hər dəfə əmir qadağan edir. Yəni bu da, yəni, e, yəni əks nəticə verəcək. Onda belə bir şey baş verməyəcək ki, bu xeyri çox deyənlərin səbəbiylə nə axı insanlar da xeyirə qarşı çıxırlar. Hər dəfə oturanda baxın keçir. Yəni, Onda görə yox hər dəfə oturanı yox, bax müəyyən vaxtdır. Yəni bu hər, hər özündən də bəlkə də təcrübədən müşahidə edib olar. Və hər dəfə artıq demək nədir? İnsanın ikrasisi yaradır. Bax, yəni, artıq, oldu, onu deyir. Allah fələ iştifadına etsin. Beşinci qalıq, o da gələndirsə inşallah. Aslanı Muhammed və alə aleyhi və sahbiyyə əcmiyyət. əl əl əl əl əl əl əl əl əl Tərbiyyənin 5-ci növündə, əb-tərbiyyətu bi tərxib və tərxib və, və davadudur. Deməli, ə, tərxib, nə, tərxib nədir? Qorxudmaqla və həmçinin rəqbətləndirməklə tərbiyyə və həmçinin də bunun qaydaları. Yəni, tərxib və həmçinin də yəni bu istilahla girəcək, qoşa düşünün, tərxib nədir? Tərxib nədir? Tərxib, yəni qorxudmaq. Cəhənnəm ailəni, əzalan əzabını zikr etməklə, yəni uşağı yaxud da kimisə qorxutmaq, zikr etmək e, və tərqib isə həvətləndirmək, savabdır, cənnətdir, nemətlərdir, kimşə ilə zikr etmək tərqib adlanır. Deməli, tərqib və tərqib, yəni uşağın formalaşması üçün və həmçinin əxlaqının düzəlməsi üçün əsad amillərdən biridir. Birinci bölüm tərqibdir və tərbiib də e, yəni uşağın həyatının ilk anlarında, ilk dövründə zəruri həvə həmçində mühüm rol oynayır. Çünki yəni uşaq ilk anlarda gördüyü əməllər ona ağır gəlir və onu həvəsləndirici şeylərə ehtiyacı var. Yəni bu həvəsləndirici şeylərinin o yəni, əməli adda-ağa atan şəkildə yerinə yetirir. Və həmçinin bu tərqib, e, yəni o həvətləndirmək uşağa ad, yəni, adətləri və axlaqları yəni, daimi şəkildə yerinə getirməyə kömək edir və bundan sonra o ardıcıl olaraq yerinə getirdikdən sonra o əməli sonra tərq etmək uşaq üçün ağır gəlir, çətin gəlir, yəni artıq vərdiş alına çevrilir. Və tərqibin də həvətləndirmənin də iki növü var. V maddi. Ma mənəvi tərəfdən həvəsləndirmək və həmçinin maddi tərəfdən həvəsləndirmək və bunların hər birisinin də öz dərəcəsi var, yəni, özünə uyğun dərəcəsi var həvəsləndirməyin maddi və mənəvi Mənəvi həvəsləndirməyə misal olaraq فَبْتِّنْسَامَةُ الرِّضَا وَالْقَبُلُ yəni, insanın tərbiyyəsinin yəni, razılıq gülümsəməsi Və qabul gülümsəməsi, yəni gülməni, o əməlindən qəbul olduğunu, qəbul etdiyini, qəbul olunan bir əməl olduğunu bildirmək üçün gülümsəmədir. Və yaxud uşağı bəxtnəş, və uşağı bağrına basmaq, və uşağı tərifləmək. Və yaxud yəni uşağı sevindirəcək hər bir əməlləri yerinə yetirmək ki, o əməli həvəslənsin, əməli yerinə yetirmək. Bu nədir? Mənəvi e, tərqil adlanır. Həmçinin bəzi tərbiyyəçilər, tərbiyyə işinə məşğul olanlar, yaxud tərbiyyə alimləri, onlar görürlər ki, mənəvi sevablandırma, mənəvi rəqbətləndirmə, maddi rəqbətləndirmədən daha üstündür. Niyə görə? Çünki biz bununla mənəvi uşağı rəqbətləndirsək, həyətləndirsək, Uşağı maddəyə olan sevgilən onu uzaqlaşdırırıq, qaldırırıq və bəzilərdə görürlər ki, yəni savab savablandırma, yəni mükafatlandırma əməlin növündən olmalıdır. Yəni o hansı əməl edibsə, o əməlin növündən olmalıdır. Əgər əməl maddin əməldirsə, onun mükafatı da maddi tərəqdən olmalıdır və əksidə belə mənəvidisə, mənəvi olmalıdır. Burada da həmçinin xüsusi qaydalar vardır ki, əgər bu qaydalara tərbiyəçi riayət edərsə, o bu əməlindən müvəffəqiyyət qazanar. Bunlardan bu tərqib və həvəsləndirmə yəni tədricən olmalıdır. Yəni addım-baxtım olmalıdır. Yəni bundan, yəni aklım, yəni artıq təbricən olaraq sonra uşağı üçün hərəktləndirməlidir. Yəni Allah qatında olanları. Yəni dünyəvi savabdan sonra dünyavi dünyəvi savabımızı keçdikdən sonra axirət savabını diləşmək. Məsələn, uşağı həvəsləndirir gözəl əxlaq, axlağa, həyat gözəl əxlaqlı olarsa ona mükafatlandıracağını bəyənir. Ona deyir ki, sən əxlaqını gözə, yəni gözəlləşdir. Uşağa deyir ki, əxlaqını gözəlləşdir ki, atan və anan səni sevsin. Sonra deyir ki, Allah səni sevsin və Allah səndən razı olsun. Çünki bu kimi tədric, yəni uşağın ağlına münasibdir. Yəni uşaq deyirsən ki, Sən əxlaqını gözəlləşdir və düzəl ki, anan səni sevsin, atan səni sevsin, sonra keçirsən, Allah səni sevsin və Allah sənindən razı qalsın. Çünki sən birdən-birə başlasan, o uşağın ağına o qədər münasib deyil, yəni, tədricən yəni, bu pillələri qalxırsan. Və həmçinin yəni, o mükafatlandırma, o əməl bütün şərt olmamalıdır, əməli işləmək üçün. Və həmçinin o vacib əməli yerinə getirmək üçün də uşağa mükafat verilməməlidir. Məsələn, uşaq öz yeməyini yediyinə görə, orta otağını təmizlədiyinə görə, tərtib etdiyinə görə. Mükafat yalnız yeni bir əxlaqa, yeni bir əmələ görə olmalıdır. Əxlaqın düzətdiyinə görə yeni bir əxlaqa görə olmalıdır. Və həmçinin o mükafat, əvvəldən vərd vəd verilən vərdə görə də olunmalıdır. Çünki əvvəldən vərd verilərsə, artıq o əməli yerinə yetirmək üçün bu bir şərt olur. Əgər vərd verilməsə, bundan sonra uşaq əməl etməyəcək. Ona görə əməl etdikdən sonra vərd vermədən, əməl etdiyi zaman onu mükafatlandırmaq lazımdır. Əgər sən hər dəfə əvvəldən vərd verirsən, sonra uşaq, yəni vərd E, vermədikcə əməl etməyəcəkdir və həmçinin bu mükafat əməldən birbaşa sonra olmalı xüsusən də uşağın yəni, o ilk anlarında, e, ilk dövrlərində və həmçində o dədi yerinə getirmək lazımdır ki uşaq yalana öyrənməsin və dədə xilaf çıxmağa vərki etməsin və Amma öyrəndiyəndən sonra isə, yəni mükafatı, yəni geciklədirmək daha məqsəd yönlüdür. E, nəyə görə? Uşaq axirət üçün əməli öyrənsin və bundan sonra da o əməlin məşəqqətini unutacaq və o mükafatlan mükafatla da sevinəcəkdir. Bunların hamısı aiddir tərbiyə, yəni həvəsləndirməyə. Sonra gələcək ikinci bölüm tərbib, qorxutmaq. Yeni tədqiqatların ispat etdiyinə görə Həmçində tərbiyyəçi tərhibə də ehtiyacı var Yəni, həmişəmətləndirməməlidir Həmçinin tərhi, tərhiblə yanaşı nə etməlidir? Qorxuzmalıdır Nə deyirlər ona? Tərhib Tərhib deyirlər Çünki, yəni, valideyn yaxud tərbiyyəçi e, Hər dəfə uşağı balıqlasa Yəni, uşaqla güzəşdə gedərsə Uşaq, yəni, öz valideynlərini incitməkdə davam edəcəkdir. Çünki cəza, cəzalandırmaq uşağın əxlağını daha da düzərdir. Və tərhibin də öz dərəcələri var. Yəni, tərhibdə yəni, o qorxuzmanın da öz dərəcələri var. Birdən-birə axır pilləkənə, pilləyə yönəlmirsən. Yəni, o pillələri yəni, bir-bir baxmalısa. -bir yəni, necə başlayır tərhib? Tərhib başlığı birinci, yəni üzünü turşutmaqla və qəzəb baxışı ilə Və bundan sonra keçib qəzəb baxışından boykot elə etməklə, yəni əlaqəni kəsməklə Hər cür, yəni onu, yəni baxır bu salam kəsməklə də olur, e, sonra əlaqəni kəsmək, həbs etmək və onu cəmaatdan məhrum etmək və həmçinin onu maddi şeylərdən məhrum etməklə də olur və axır, axırıncə gəlib vurmaq. Yəni vurmaq o tərhibin ən ağrıcı dərəcəsidir. Deməli, birinci üzü tursdmaq, yəni qəzəb baxışı və sonra sallanma kəsmək, alaqan kəsmək və sonra onu cəmaətdən məhrum etmək və həmçinin maddi şeylərdən onu məhrum etməklə olur. Və tərbiyəti bacaran qədər uşağı, yəni vurmaqdan çəkinməzdik. Yəni uşağı vurmamalı. Əgər vurmaq lazımdırsa, o lafizdirsə vurmaq Uşağı o seçdiyi vaxtlar, bu təmiz vaxtı deyilir Təmiz vaxtda başlayır 7 yaşından sonra Yəni bu vaxtı vura bilər ki Yəni uşaq da o cəzanın e, Nə olduğunu, onun səbəbinin nə olduğunu bilsin Və həmçinin bu tərhibin də öz qaydaları var, qorxuzmağın Öz qaydalara, bunlardan birincisi Uşaq ilk dəfə, yəni xata edərsə, buna görə uşaq cəzalandırılmamalıdır. Birinci dəfəyə görə, əksinə, o öyrədilməli və o yönəldilməlidir, ona nəsiyyət edilməlidir. Və həmçinin cəza xatadan birbaşa sonra olmalıdır. Yəni, xatadan birbaşa sonra olmalıdır və onun səbəbini qəyən etməklə. Və uşağa həmçinin başa salmaq bu xatanı ki, əxlağın düzəlsin, əgər bir başa sonra olmasa, əni uşaq sonra onu unuzacaq. Nəyə görə cəzanın sonra olduğunu bilməyəcəkdir. Ona görə bir başa olmalı. Əgər ki, uşağın xatası qardaşlarının qarşısında olarsa və ev əhlinin qarşısında olarsa, onu cəzalandırmaq da onların qarşısında olmalı. Yəni, gizlili cəzalandırmamalıdır. Yəni, yəni günah, xata özü evəlinin qarşısında, qardaşların qarşısında olubsa, və cəzalandırmaq da onların qarşısında olmalıdır. Çünki, yəni belə bir cəzalandırmaq bu ailədə tərbiyəvi vəzifənin həyata keçməsinə yardım edir. Əgər cəza vurmaqdırsa, lazımdır ki, vurmaqdan əvvəl çəkindirmək korpus mas. Və həmçinin əgər vurulsa da, başa vurmaqdan, sinəyə vurmaqdan, üzə vurmaqdan və qarına vurmaqdan çəkindirməlidir. Və həmçinin bu əsə də, yəni çox çobudası olmamalıdır. Yəni orta orta olmalı. Yəni yaş kimi olmalı ki, biraz e, və həmçinin vurmaqda 1-dən 3-ə qədər, əgər həddi buluğa çatmıyibsə, və həmçinin e, vurduğu yerləri ayrı-ayrı yerlərə, ayrı -ayrı yerlərə vurma vurmalıdır, yəni eyni yeri vurmamalıdır. Əgər vurduğu zaman e, uşaq Allahı zikr edərsə və Allahdan yardım istəyərsə, kömək istəyərsə, yəni vurmağı saxlamaq, dəlhal də saxlamaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki sən bununla uşağın nəfsində Allaha təzimi həq etdirirsən. Əgər o Allahdan yardım istədiyi zaman sən kəssən, vurmağı kəssən, onun qəlbində Allaha təzim yerləşir. Və həmçinin siz qaydılardan, yəni o cəza vurmağı tərbiyyəçi öz öhdəsinə götürmə, tərbiyyəçi özü vurmalıdır. Niyə görə? Əgər başqası vursaq, qardaşlarından biri vursaq, bu onlar arasında kiq, yəni kin kudurəti, ədavətini gətirib çıxaracaq. Rəhəmininin qəzəbləndiyi də vaxt qəzəbləndiği vaxt vurmamalıdır. Uşağı qəzəbləndiyi vaxt vurmamalıdır, çünki bu qəzəbləndiyi vaxt vurmaq onun cəzasını daha da artıracaqdır. Rəhəmçinin onu cəzalandırmaqı tərz etməlidir. Əgər xata zamanı ona ağrı baş veribsə və ona sadəcə o günahı, xatanı bəyan etməklə kifayətlənməlidir. Sonra tərqib və tərhiblə tərbiyyənin qaydaları vardır. İnşallah Allahın elində bu qaydalar ə, uşağı nəfsi fəstəliklərdən, əxlaqi pozuntudan yəni, qoruyacaqdır. Yəni bu, bu qaydaların ən mühümü insan tərqib və tərhib mövzusunda mötədil olmalıdır. Mötədil nədir? Ədalətli olmalıdır, orta yolda olmalıdır. Yəni, çox nəsillərin əziyyət çəkdiyi bir şeydə odur ki, yəni, tərhibi çoxaltmaq, qorxuzmağı çoxaltmaqdır. Yalnız, bədəni cəzaya diqqət getirməkdir. Yəni, insan öz ürvəbladını, yaxud tərbiyyəçi uşağı çox cəzalandırarsa, uşaq öz həyatında çək olur. Bundan sonra, yaxud da zəlil olur. Yəni, hər kəsə qoyun əyənlərdən olur. Buna görə, insan Yəni bu cəza mövzusunda, yəni tədric tədricən qalxmalıdır. Çünki tərbiyə e, vaxtı, müddəti uzundur. Yəni bir gündə, iki gündə olmur. Və həmin onun üslubları da çoxdur. Və bu cəzanın nəz da uzundur. Qadiyan yəni, taybusur. Əgər sən bu üslubları aklınca istifadə etsən, tez qutaraq. Əgər deyir tərbiyəti axın başlasa, yəni vurmaqla, vurmaq ən axın güclü üsuldur. Yəni bu tez qurtara bilər. Həmçində tərbiyəçiyə, yəni lazımdır ki, o şəfaətçilərə, o arada olan vasitəçilərə fürsət yaratsın, yaratsın ki, onların, yəni şəfaətini qəbul etsin, yəni bununla uşağı əs etsin. Əgər məsələn uşaq xata edibsə, uşaq tərəfindən kimsə vasitəçi gəlirsə, karakter tərbiyəçilə və seçiləri qəbul etsin və bununla uşağı bağlaşsın. Ona tövbə etmə üçün imkan yaratsın. Və həmçinin bu, yəni tərbiyə vasitəçilərin diləyini ondan qəbul etdi. Və həmçinin çox tərhib etmək, yəni uşağı çox qorxutmaq. Eee, uşağı çox xətalara yol verməyə, yaxud da çox, yəni vurmağa dərdişə gətirib çıxarır. Sənə görürsən, uşaq çox deyiləndir, artıq vərdiş vurmağın da artıq faydası olmur. Buna görə o cəzanı eyni yerə təkrar vurmaqdan, yəni e, tətbiq etməkdən çəkinməlidir. E, o, edəkən, əqqar minələlidir. O, aləd-mura bənilə yüksə minələl, tətbiqəm üçün də tərbiyyəçi hədələməyi də çoxaq cəza vermədən. Yəni, bəzələr görürsən, hədəsi çoxdur, çox hədəliyir uşağı, caza vermir. Əgər belə edərsə, caza vermədən hədələrini çoxaldarsa, yəni, uşaq artıq hədədən də qorxmur. Onun hədəsinin heç bir qiyməti olmur. Əgər iki təlbiyyəçi bunu hiss edərsə uşaq tərəfdən, nə etməlidir? Dərhal cəzanı tətbiq etməlidir. Hər keçə bir zəfədə olsa da, o artıq tərbiyyətinin uşağın qarşısında gözündə heybəti olsun, qorxusu olsun və həmçinin e, savab verməkdə, mükafatlandırmaqda o orta mövqədən çıxmaq uşağı tamahkarlığa gətirib çıxardı, yaxud tamahkarlığa vərdiş etdirir və həmçinin ə e, gələn dəfə uşağı əvvəlki mükafatla razılaşmamağına sövq etdirir. Yəni uşaq, yəni artıq, yəni insan mükafatlandıranda orta mövqeydən yayınarsa, gələn dəfə uşaq əməli etməyəcək bir artıq yəni mükafat istəyəcək. Və həmçinin tərbiyəti söyüşdən, pisdən giddən Iı, danlaqdan çəkinməlidir cəza müddətində, cəza əsnasında çünki bu yəni cəza əsnasında uşağı sövünmək uşağı tənqid etmək, danlamaq ıı, onu çorlayır və onda zəlillik və alçaklıq hiss etdirir və, və, və, və həmçin uşaqda yəni, ikraq hiss yaradır Və həmçinin tərbiyəçi uşağa e, o cəzanın özünün xeyri üçün olduğunu bəyan etməlidir. Bəyan etməlidir ki, bu cəza səninlə olan ədəbətə görə deyil, yəni kininə görə, ki, durətə görə deyil, bu yalnız sənin xeyrin üçündür. Və həmçinin tərbiyəçi çəkinməlidir bu tərqib və tərhib jarində o üzərində yaranan e, qorxudan, yəni insanların qorxusundan Elə bir qorxu ki, bu qorxu Allah qorxusunu daha da aşır. Məsələn, uşağı qorxuzur, e, yəni insan tərbiyyəçi uşağı hər şeydən əvvəl Allahdan qorxulmalıdır. Və o, Allahın dünya və ahir cizasından qorxulmalıdır. Və uşağın qəlbində insanlardan qorxmağı və insanları göz nəzarətində saxlamağı, Yəni özünü insanların nəzarətinin kimi görməyi, bu kim şeyləri həq etdilməkdən uzaq olmalıdır. Yəni bacardığı qədər uşağın gəlbində hər kəsdirməl Allah qorxusunu və həmişə Allahın nəzarətində kimi özünü hiss etdirməlidir. Yəni Allahın qəzabından qorxmaqdır. Və həmçinin uşağı polislə, həkimlə, cinlə, nəbi ilə, başqa bir şeylərlən qorxutmaqdan çəkinir. Yəni çəkinməlidir tərbiyyəçi Çünki uşağın həkimə də ehtiyacı olur Polisə də ehtiyacı olur e, Və onlardan qorxması Artıq uşağı Qorxaq edir Yəni bu çox yəni Pis fikirlərdən Pis tərbir üsublarından biridir ki Uşaq həkimlə qorxulmaz Və bəzi tərbiyyəçilər də vardır ki Uşağı qorxucur Allah faalə ona əzab verəcək onu cəhənnəmə daxil edəcək və uşaqlar xatırlatmır ki, Allah s.ə. ruzi verir Allah s.ə. şifa verir Allah s.ə. cənnətə daxil edəcək və onun qorxuzması, Allah s.ə. qorxuzması daha çox olduğuna görə uşaq bundan sonra Allah s.ə. qorxuzanda artıq bu hədələrə, qorxulara məhəl qoymur nəyə gəlir ki, hər demək təkrəl edir, Allah s.ə. səni cəhənnəmə daxil edəcək, cəhənnəmə daxil edəcək Yəni onda çox qorxuyaraq. Ona görə, yəni bu orta halda olmalıdır. İnsan yəni cəhənnəmdən kimi, kimi, Allahın əzabından qorxulduğu kimi və həmçinin də yəni e, rəğbətləndirməlidir, e, yəni cənnətə rəğbətləndirməlidir, həvəsini artdırmalıdır. Və buna görə yəni bu tarazlaşmalı. Yəni insanın rəğbətləndirilməsi ilə qorxulması taraz olmalıdır. Yəni bunu rəğbət qorxulduğu kimi həmçinin rəğbətləndirməlidir. Və həmişə heç kəsin bir özünə hökm verə bilməz ki, falan kəs cənnətdir, falan kəs cəhənnəmdir. Biz əksini deməliyik ki, e, yəni namaz qılmayan, yəni cəhənnəmə daxil olacaq və əz, yəni cəhənnəmdə əzab çəkəcək. Yəni belə deyilə bilər. Çünki bu zərfdir. Amma demək ki, falan kəs cəhənnəmlidir artıq bu düzgün fikir deyil. Bundan sonra gəlir, e, yəni uşaqlar arasında olan fərdi fərqlərə diqqət edilmək uşaqlar arasında olan fərdi fərqlər küsusi fərqlər var buna rəayət edilməlidir yəni tərbiyyəçinin də hikmətin nə vaxt ortaya çıxır tərbiyyəçi də münasib tərbiyyə üslubunu seçdiyi zaman o tərbiyyəçinin hikməti ortaya çıxır və münasib tərbiyyə üslublarından biri də Ən yetənəsi və tərhiq, tərhiq, tərhiq mə'um mid -tut. Yəni o tərhiq ilə tərhiq uşağın yaşı ilə münasib olmalıdır. Qorxutmaq və əncin rəqbətini izləmək uşağın yaşına münasib olmalıdır. Yəni 1-ci və 2-ci yaşlarında yəni valideynin təlbiyyətçinin yəni üzünü turşutması adəsən kifayətdir. Yaxud onu sevdiyi şeylərdən məhrum etmək. Uşağı Sevdiyi şeylərdən məhrum etmək. Üçüncü yaşında isə, üç yaşında isə uşağı oyuncaqlarından məhrum etmək, hansı ki, sevdiyi oyuncaqlarından, yaxud stadiona çıxmaqdan məhrum etmək. Yəni, bu yəni uyğun olmalıdır, yəni, uşağın yaşına münasıl olmalıdır. İkinci forması odur ki, ə, ən yetənəs və mal xata, yəni xatay xataya da münasıl olmalıdır. Uşağın etdiyi səhvə də münasir olmalıdır. Əgər uşaq oyuncağını körləyarsa, ona qarşı səhlənkar olarsa, o, oyuncaqdan məhrum edilməlidir. Əgər uşaq mənzildə, evdə yəni boş şərəkətlər çıxartarsa, əbəs işlər görərsə və o, bu işləri düzətməyə, təsib etməyə, yoluna qoymaq yararlıdırsa, bununla mükəlləf edilməlidir ki, sən bu işləri, dağıtdığını düzət. həmçinin bu münasib üslublardan, e, sərqlərdən, yəni, yəni nəzəmə, şəxsiyyət-i tifl, yəni, uşağın şəxsiyyəti ilə də münasib olmalıdır. Görürsən ki, bəzi uşaqlar çox həssasdır, yumuşaqdır, yəni, həyat sahibidir, ona sadəcə yani onu acılamaq kifayətdir. Görürsən ki, bəzi uşaqlar da ənik inatkardır. Ona yalnız ceza fayda verir, yəni, onu acılamaq ona fayda verilmir. Və bəzilərdə vardır ki, onları oyuncaqlarından məhrum etmək, vurmaqdan onun üçün daha şiddətdir. Və bəzilərdə vardır ki, O, uşağı öz dostlarından məhrum etmək, onu pulundan, halvasından məhrum etməkdən daha çidirlər. Və həmçinin bu üslublar da yerinə görə də münasib olmalı. Məsələn, ki, dəzən uşaq günahı gizli şəkildə işləyir. Günahı gizli şəkildə görür. Və əgər uşaq günahı gizli şəkildə görərsə, burada münasib tərbiyyə üslubu nədir? O günahı görməməzliyə vurmaq. Yəni, insan tərbiyyəçi özünü görməməzliyə vurur. Yaxudsa, bunu necə müalicə edir? Bir başa yox. Vasitə ilə. Çeyrəz müalicə edir. Yəni, vasitə ilə müalicə etmək, ə, yəni, bu da ən ideal vasitədir. Yəni, həlli, ən ideal həllidir eğer bir daha o günaha qaydarsa, o hasaya qaydarsa eğer gizli ettiği hasaya gizli bir daha qaydarsa ona ceza gizli şekilde verilmez yani cemaat arasında yok neye göre? eğer sen yani gizli ettiği hasaya göre sen ona açıkta ceza verersen sen onu açmış olursan günahını ve bununla heyab ondan uzaklaşır bundan sonra o gizli yok Gizlətliyini açıq şəkildə etməyə başlayır uşaq Bəzən uşaq Yəni, qurumları arasında Yəni, tanımadığı insanlar arasında Xata iş görür Və buna görə Uşağı təhkliyə çəkildikdən sonra Uşağı təhkliyətdə Onu cəzalandırmaq lazımdır Əgər sən onu qonaqların qarşısında O tanımadığı insanların qarşısında cəzalandırsan Sən onun nəfsini sundurursan və bununla uşaq özlüyündə naqislik hiss edir və bundan sonra ola bilsin, o inatkarlıq edir və onun insanlardan utanması da yoxa çıxır və həmçinin bu cəza ilə səvab, yəni mükafatın arasında insan yəni, baxmalıdır yəni tıqrar yasadır vəsidi əsarağa, yəni gəx bunu etməlidir, gəx bunu, yəni dəyişməlidir Bəzən tərqib etməliydi, tərqib nədir? Rəğbətlendirməlidir. Bəzən də nəzirin etməliydi, tənqid qorxutmalıdır. Çünki həm şey eyni bir şey etməyin, təlhibi etməyin, yaxud həm bir tərqibi etməyin o vasitənin əsərini itirir, təsirini itirir. Həmişə eyni şey etsən, onun təsirini, o vasitənin təsirini itirir. Həmçinin tərbiyədə fərdi fərqlərə riayət etmək lazımdır. Hədli buluğa çatan evlad yaxud hədli buluğa çatmamış, yəni ona yaxın olan bir evlad, evladın cəzası təklifdə olmalıdır. Çünki artıq o böyüyüb və ona ehtiram etmək lazımdır və həmçün qardaşları da, balaca qardaşları da ona ehtiram etməlidir. Əgər o da qardaşlar arasında, hamsı qarşısında günah işləyər, hatar edərsə, yəni onların qarşısında cəzalandırılmalı yaxuddır ona o tanınmalıdır çünki onu pis tanılmaq ona qarşı sərt olmaq yəni həddi-vülahsian uşağı onunla tərbiyəçi arasında əlaqənin pozulmasına gətirib çıxardır yəni, xüsusən də əgər oğlan uşaq olarsa həddi-vülah çatmış yəni bu daha pis nəticə verir çünki onun yumu nədir və ata evdə olmayanda O evin böyüyüdür yaq qatdiləndiyyiniz zaman yaq ölərsə evi idarə edən odur. O fərdi fərqlər deyilir, fərdi fərqlər, hər uşağa uyğun Yəni, hər uşağın özünə aid fərqləri vardır Və bu fərqlərdən biri də bu uşağın növü, uşağın öz növü. Məsələn, bu uşağı, e, uşağına kifayətdir danlamaq. Amma oğlan uşağını isə danlamaq kifayət deyilir. Oğlan uşağına kifayət olmadığı, yəni qız uşağına kifayət olur, çünki bu uşağının bədəni zəibdir. Yəni, həmçində bu uşağı daha çox borqur və daha çox yəni, boyunayır, atanlıqla borqunayır. Tüm bunlar hamısı, pruhul tərbiyyə, yəni insanın tərbiyyətçinin o tərdi fərqlərə diqqət etmək. Bax, başqa fərqlər də ola bilər. Görürsən, eyni yaşda da olarsa, onların arasında xüsusi fərqlər olur. Bəzi falan yerdə məsələn ayaqlıqda qoyulur, minəsə az qoyulur. Yəni bu, yani, hər ölkənin özünə olan, eee, aid olan xüsusi fərqlərdir. Yəni başqa yerdə də ola bilər. O fərqlər, yəni gələ tərbiyəçi oxusu fərqləri bilməli və onlara olub fərqlərə görə də, yəni tərbiyə da istifadə etməlidir. bundan sonra gəlir başqa tərbiyə üsulları, vasitələri. Bunlar arasında gələn də xəxəllə və ağa işxanlarda sən